اللہ الرحمن الرحيم ولا يسدنك عما ذكرنا شمسه یو تامبې قائمه په دې باندې چې موږ کې شمسه و چې د خلقو د اتفاقات او اصول باندې څه اتفاق دې د اتفاقات او اصول باندې څه اتفاق نو ځنه سری خیال تر اته وهم تر اته چې اتفاق پاتې اندوان مردیس وزای و مسلمانان مردیس اکه خاخه ای پوانشوی بنگالیان چاولی خوری او پاکستانیان خواقی خوری چانان؟ انسنگ اصده اتفاق ده شاس تنبیخ قیمه اید اخدای بنده ما اصول بیلیدی ما فروع اید رسوم ما ندی بینی شاس بی اصول مثالو نزکرکی مختصر چھا گوڑا لیکن دا اصل شو دا رسم شو پا دی اصل کې اتفاق دے که رسم کی اختلافی نو بیو یو ارتفاق دی یو حصول دے ارتفاق دے. کوشوی دی کوشوی کنن لیکن او بس کل دی کنن او بسوک پلپک اس کی کخلور پسے کتا کئی او کو گلاس کی اس کی. په جام کې سکی سکی که د خارج جام کې سکی سټیل جام کې سکی کریپټول جام کې سکی اوبه دخل په کار کوي ولکه او بس کوله باندې د ټولو سوي اټفاق ولاسد نن ګام ما ذکرنا بندینې کتابه راغنا چې موږ ذکر کړی دی د اختلاف د دې فیک سوور الارتفاقات او فروعها بشکلون دي ارتفاقات او بفروعك فتفقوا مثلا ب مسې پفال کی دیله اضالهې ن نمه او تا اوسط اوراتې یم په ااضالې د په خ معو د ب می د او د پټولو چې کمو د اوورتونو سوعادېیم لاشونو لاشونو شوو لا لا پټولو د لاشونو سو مختلفو للفو في سوور فختهه بعضو هم مدف نه بعض مختلفه ک د ف په مکه کې او بعض هم حته ب نه دو و تفه کوله تشر مرری نیک پهتی پااق ته چې د نا خبره دیسه شي مشهوره شي د نا خبره دیسه شي مشهوره شي تمې ېصففا او جوجوالې را شي د ځانه حاللارو اولهشهاد ګانو مخته خوو مختلف فيسیر سوور ستونه خلکو سکو مختلف کړو پختهره بعض هم شوغ ده چاګ انز چا کړل قبول قوبولووللیمه و بعض هم دوولغ نه او چا چې کم نو تن بهله سررودوول سیاب ان فاخیره او داسې ک متی جاې غوستل چې پتهولې چې دا شای پا چا دی لکه واده والا لک لا طول به سوله فمه والله ممل شي غستلی دغه چې په غټ خیررات کې واتفقوا على زجر الزنات والسراق او ديت پاک کړه په دی باندې چې جنا سوق کوي نو دله سران سزا جر څه دي په کار دي غلا سوق کوي دله سر جر څه دي په کار دي خو څو مختلفو فختار باز هم ورجب او قطع الید وباز هم ضرب الالم والهبس الوجيع او اجیل چې کمر دردناک او الغرامات او توانو نادر شفدوبانه چې کمیونټی ته تاوان کی خدري شي چې یو خل او واسي خبرونه نه پوهسمه او دغه باندې تاوان دي کیو جرمانې چته مو وایي څه شي تاسو ور ولا سدنک اذن مخالفه طایفته انده د خلق دي او هغه ارتفاقات ون خلاف ځان لپاره بربن ورزيدل خو خې بربن ورزيدل تکي خو خې ځناده تحذيبوي ځناده سوي تحذيبوي نکاسره کار نشته شيچا باندې لا سو اچو دا شي بل خلک دا اسشته ښاسه وي بالکل شي خبره دي چې کوم خلک دي کنه يا بوله دي يا فساق دي دو او فاتوې په لګي یو خدای سره اقرب کېشته نه بوله دي یا, یا چې کمن فساق او فجار دي نو په ریبا نه شهوت غالب شوه د فطرت باندې شهوت په غالب شوه ده په چا باندې فطرت بان چې د چا فطرت بداري کنه هغه به داسې کاروي مسلمانانه خبر نه کوي چې چا یک انسانیت وي چې کسی وی انسان نه والله دن نهه او بندې کې تااله د دینه مخالفت د دوډلو احدا هممال بولله یو کا معقلملتهقونه بل بهم لکه چې د دوخ کو نه شارای نه غری پهڅوګځ دو نهشارای نهبي لکهې ګې کږې یو دو ن پهټله په کاري ممن لا شلجممهور چې ش نهې عام خلک امزي هم ناقسهه جمهور جمهوریت نه چې ش نه کې چې کم نهنو. ام مومنان امزجتهم ناقصان چه ده ده ده مزاجون ناقص تی ام خلقون وجداس دی تکن دی و اقولهم مخدجا او ده ده اقلون نمگردی و سوارو يستدلون بل على بلاحتهم او ده گرزی دلی دی چه دلیل نوی پا کاما قلطوب ده دی بانه بمای رونا من عدم تقیدهم انفسهم بی تلک القیود ده چه زان تا زادی وی که نا او په دغو قیودو کې ځان نه را دن نه کوي دایم یو کومخلتو په نو شوي نو دا عام خلک چې کم نه چې دا خلک په دې قیوداتو کې ځان نه مقید نو دا دلیل نسی په دی باندې چې داسې دي بی وقوفه دي دا کومخلتیاب نه داسې نسی دلی وسالو یستدلونا او ګرځیدلی دا خلک چې دلیل نیواله بلاهتهم بما يرونه من عدم تقیدهم اغه چې ویني اغه ځان نه مقید کول د دې بتل ک قیود په دغه قیوداتو باندې چې ځان د سووي آزاد وي وي ځاد چې موږ نه هیڅ کوم مقید پابند نه بس دالکه څه شي دې تل ک قیود او ثانيه الف فجار الذين لو نقه ما في قلوبهم اغه کسان کچرت صاحب کړي شي ځان لکړي شي اغه دی دې پزړونو کړي دي نزهاره خبر ورکاره چې څنګه هم يعتقدون د ارتفاقات چې دې قدرت د ارتفاقات وسکی لری لی لکه ان تغلب عليكم الشهوات او غالب دي بدی باندې کوم نه شهوتونه ف يعصونها دې د غیر نافرمانی کې شاهدین انفسهم بالفجور چې دې په خپل ځانونو باندې د فجور غواہی کوي چې دا مونږ غلطی کوي خو بسکو ان خور تسي پته و یزنون ببناته یزنون ببنات الناس دې چې کمونو خو خواواته خو خواواته دخل کلونو سرا دخل کو خویندو سرا زنا کی ولو زنی ببناته خو خواواته او کجت زنا وکړي چې لونو چا سرا خویندو سرا نو قادو یتميزون من الغيظ قریب د چپڑا کوچې د غسې د وژنانو نو معلومه چې زنا تبد وې کنه خو شهادت پېشه شوهلې علوی که زناته بد نه وي چې دا بد شي نه وي چې دبل خور خور خاته ته غزه خواري ته شکراته نوم بد وبنه غنل کنه او دی په دی باندې سکی بد غنه وي علم ويعلمون قطعا ان الناس يصيبهم ماصاب اولاء او دیته پد رخی یقیني ان الناس يصيبهم ماصاب اولاء و ان اصابه هذه الامور مخلهه بانتظام المدينه چې د دې ته مهاغه تکلیف رسیږي چې کم نورو خلکو ته رسیږي نو مطلب دا دی چې د لور خور شر زناو شي دی په تکلیف شي کنه دا نور خلکو هم د قشن سکی په تکلیف کیږي او دا کارونه کوله کزناو غلا شو مدام مخلهتم بنتظام المدینه دا چې کوم نور مخله پینتظام د مدینه باندې خو لکه یعمیهم الهما حوار لاند کړي دی لرسہ خو او کل کامهفی سره خې ولغاسې وغیر دغهرن د ځان لاله سره کوو غسته والله دا ټول دی چې کمو بد ګي والله یم بغي سره شاې ويهسې و تپوس کو لکه یو تن د پاکستان اوسیدون کې دی او بل تن چې کمو د ایرانو اوسیدون کې دی او بل چې کمدننو هغه د اپ سیدون کې بل د عرب اوسیدون کې دی بل چې کمونه د امریک اوسیدون کې دی مطلب داره چې د مختلفی په ملکوون و دي د مختلفو جووب دي د مختلفوقببیلو خلک دی قامونو که نه او دد په ژو سیو با اتفاق لکه دا مخې ته ارتفاقاتې ویل که نه دد پوسو ددي سر دی شاې بوی دا ولې دی د یبل ته تېللیفون که د خو ی بل سره تعکومه یو بل دغه نه شي کوی دا ي دا اتفا کولی دیشا سب پهې بهدي ی قم را شي چې دا د فت د ووج دا د نو انساني تقاذا ده د نو انساني سر دا تقاذا ده لکه اوو د بون زماې دی یا شخ او بل شرمخ د دی د دواړو تبیر پسې یو ابربانه پوسوی د 84 په دی اصول باندې یو وجه شاسې بوې هغه کمدنو فطرت انسانی دي انسان انسان دا تقاضا ده نوعي دي انساننا تقاضا ده نوعي دي شاده انساننا دویم جکمنو شاسه داغي وجه ذکر کړي چې دویم جکمنو هغه ضرورت دي چې د ټول ضرورتي او شانتي دي حاجتونه دي یو شان ده ده. دریم چې کمدنو د نشاط سب ذکر کړي چې د دې وجہ هغه اخلاق فاضله وي اخلاق دي څه شي اخلاق د دې درو سونو د وجه نه په دې اصول باندې د خلکو سره غلوي اتفاق په اتفاق د ارتفاقاتو چې په دې اصول باندې اتفاق راغلي دي داغه د پر شاصب وجوه ثلاثه ذکر کړي یو چې کمدنو د فطرت انسانی دویم ضرورت حاجات یو شاندې لګډوم وګكي یغمڅ کېږي او دریم چې کم دینو هغه اخلاققی فاض لا د د دوی د وژ نه ه یو سړی چې سمما اخلاق ې مزېداري زما دا د مزدار زمونږ عادتی سري مزداری محذب دی پو نه شو دا د یو پرراکر کوي ولا هم بغي ان یون نه نه هم اتف کو واللهظالې کم غیر شو دا ګمانې کېږي چې د اتفاق کړه دی پهغیر د سبایس نه بغیر دسو بایسنا به منزله الاتفاق علی ان تغزا بتعامل واحد اهل المشارق والمغارب كلهم لکه دا اتفاق لکه چې په غزا باندې چې کومنه خلک اتفاقو کی د مشرق او د مغرب وله ټولو چې لکه بس غنم بخرو او بل دا دا داشون دکې چې قدرتې غندې اتفاق څه وړې راغلې وی حال سفساته تن اشد من ذالکه ودین په د کوسلا ویله بلې دزه د دا کوسلا ہوندا کې دای اتفاقي سره وي دي اتفاق راتلو ته اتفاقا ويل اذا چې بغیر د بايس نه دي بغیر جن نه تدین لوی د کوسلا ولا وي نشتره بل الفطره السليمه حاکمۃ بلک فطرته السليمه سره شهره حاکم دی ان الناس لم يتفقوا علیها اختلاف امزجتهم چ خلک چې کمندونه د فطرتي سلیمته د واقعي چې خلکو بدی اتفاق نه کړي سره د اختلاف د امزجاو او د لویوال د کورونو او د اختلاف د مذاهب او دینون الا لمناسبه فطریه مگر د چې اتفاق کړي د وجود مناسبتي فطریه نه منشعبه من السور النوعيه شغر او تل د صورتي نوعي دي انسان نه مطلب یو د صورت نوعي شوه په قازر دوم ومن حاجات كثيره العقوق او د وجود د اړینش د وجود حاجت او ضرورتونه شویلې کثیرتل حقوق یتوارد علیه نو چې نمبر پر نمبر راضی او بیا بیا راضی د حاجات حاجت چې کوم نفر افراد ځاتہ د نوعیتہ ومن اخلاق توجب هدرم ومن اخلاق توجب صحت النوعیه فی امزجهت الافراد او د اغ اخلاقنا چې پغیره سره د انسان د صحت د انسان د نو صحت د انسان د انسانیت حفاظت فااضت دی د انسان د چا د انسانیت صحی ده نه نو س پاتې کېږي محفوه پاتې کېږي صحیح صحی کږغ اخلاق اخلاق دی وکې که نه نو د د د دا, دا, دا انندګانو نه فرق کې را او دا, دا نوع س پاتې کې محفوه امز چې تافاد په میزاجو د اافادو کې یعنی هر فرد کې به با انسانیت بر خود شي پاتې شي. د اعلان د سرابسيوم مختصر غون د گی مثال ذکر کئ چې دا د دې دی چې دا د نوعي انساني تقاضا ده د نو انساني صدا تقاضا ويته یو سړی دی پر اسخه چې بالکل په داسه ځای کې پیدا شوه دی تا وړو کې وړو دای ځای ته د بوتو چې په کې انسان ده سره نشته د سر په بل انسان د چانه داسه سوق چې د غنصه طریقه زدګي د غنصه سوزګي طریقه زدګي چې له کده عورت په پټه ولګي د ګډو ملول وادي د دې چانه دګړی نه خو ضرور به داسه حاجات وي لکه کده د ائچ چانه نه دې زدګړي چې داسمه ضرورت ته زم او به ضرورت ته زم ما ډوډایس دي ضرورت ته زم ما د ستر عورت سوی ضرورت ته دا د د چا د کړي نهدي او چې د لږي د د به قدرهتی چې کمدنو جنایت ته شوخ پیدا کېږي لکهشاوت پیسې کېږي را چې تتیږي لکه دا د د چا د کړي نهدي او د ی هم چې کم د ټول ونه د چې ماسه ړی ما سر اوس کله ما سره سووک مع دا ټولو ته د ضرورت را ځي معلومیږې ده چې دا چې کمدننو د نو انسانی ص و لو أنه إنسانا نشأ ببادية نائية عن البلدان يوم إنساني شغلوشي پيداش ببادية نائية و يوم باندج كمنون عن البلدان دخاروننا و لم يتعلم من أحد رسما و نوز دكر ده يجا ندج كمنون يوم طريق طريقة نو له لا جرم حاجات من الجوع ضرور بر دده چې کمدننو حاجات و ضروریات لکه لوګه لوگا داول غل مشهوت وقللهمه حاله ته عمراتین او دو به شوخ چې کمدن راچېې ځې ته واللا بد دا صحت مزاجه ان د صحتې مزاج مزاج اتهولله دبی نه هممه اولادون چې د دوړو مزاج صحی وي که نه برابر برابر ان دی بچر زمونم شانتی او بلوي واظممه اهل اباتین نو سره سر مخ چې دی بچی را وړي نو حاضاتتیږي نو انظم اهل ابيات وينشوا فيهم معاملات فينتظم الارتفاق الاول الاخر ارتفاق اول بطول بطول را حاصل شي کنه ثم اذا كسرو بياتيكل ديرشي لا بد ان يكون فيهم اهل اخلاق فاضله پدې کې دې اخلاق فاضله ولکسان پکاری تقو فيهم وقا پدې کې بخامه خاصه پیخي پیخي پیخ راځله دا سه جو غزار دی ولور کوسه چلو شد د دې ولور چتګه د غزا نن خبر بس خبري راځي چې لوخینځي یو بل سره نږدې جړان کوي په تقو فيه موقعه توجيب وصائر الاتفاقات دا سه وقایب راشي چې غو لازم کې چې کومو بقای تو لړ اتفاقات ټول اتفاقات په سکی لازم کې والله